И накрая последната идея, третата идея в Храма на Учителя продължение. Аз съм нещо, което е над вашите въпроси. С въпроси не можете да ме радвате, но с усърдие и много, много работа. Значи с усърдие и много работа. Можеш да ме питаш но като станеш ученик, ученик на потънкостите, не просто ученик, като станеш ученик на потънкостите, тогава можеш да ме питаш. В мене има сила, която може да помете и потопа, но аз не я изразходвам. Аз я, казва учителя, съхранявам. У мене има тайни които и боговете не са сънували. Когато станеш неизменен, аз ще те докосна с истината. Ако ме любите външно, ще сгрешите. Тогава ще ви направя сътворени. Който не ме люби да се пази от себе си, Учителя казва: Който не ме люби, да се пази от себе си. Земята е от милиарди години. Обетованата Земя е преди нея. Но и тя има възраст. Аз нямам възраст. В мен има топлина, която е няма на Слънцето. В моето учение също може да боледувате, но то е лечение. Моето слово е движение на Бога. Моето учение се корени изцяло в Бога. Световете съм ги изключил, само Бога признавам. Някога в древността злото се срещна с мен. И от тогава не иска да ме види. Щом сте нечисти, ще ви изпратя съдбата. Но ако сте чисти, ще дам да видите лицето ми. Който ми люби, няма да му дам да умре. Но ще го скрия вътре в себе си. И казва учителя, на мнозина от вас съм откривал пътя в миналото, но вие сте го закривали. Рибите използват водата, птиците използват въздуха, хората използват живота. Аз любя Бога. Това беше за днес. Следваща лекция е за Атлантида и Атлантската мъдрост на 5 юни.